Gaurko putzak oraintzetan aipatzen zauzkigun ere berena da Bernadette gainek Xavier Brozeta eta Pierre plizionie deitzen dira. Gorko iudidia ekarri baitute biek een aora ero jaraziz. Bo egia haien atorja ez dutela ien kaguzatera, pixka bat bortsatuak izan dira, pixka bat Xavier Xavier Brozetataeta Pierre plizionie, Erfranzen presako buruak dira, bilkura nagusi bat zuten goizuntan. Erfranzenko buruek konfirmatu baitute, bimila eta bederat zireun lan postu desagertaraziko zituzte la. Kasuk irumila, beraz, lan postu gutiago Erfranzen baitan, langileak beraz, gesu ziren, uler garria izaiten alda, eta bilkula, bilkura gelarat sartu dira manifestari bat zu. Eta bi enpresaburuk beraz zaitasunakukan dituzte ateratzeko manifestarien arteana. Aien demisioa, uh, apua leren zunduzi, beraz biluzik eta batek atorrik gabe bukatu du eta bi metroko esi batzuen gainetik eskapatu behar izan du. Besteak aldizatorra urraturik eskapatu da. Enpresaburu bat esi baten gainetik pasatzea behartua delarik irudi ari Eta erreakzioak hor dira politikariek, enpresaburuek erasotuak izan direne isustengu osoa erakutsina izan diete. Twitter bidez sustengun mezua hedatuz adibidez, Emmanuel Macron, famatuak adibidez bere hititza ere atera du, sustengu osoaierarazi nahi du erasotoak izan dire nahi arduragabekeria dela eta deusek ez duela ordezkatzen eztabaida soziala. Ez tabaida soziala, ez da no, batek eta besten zuten dolarik eta gauzakulertzen eta onartzen bai ados bere mugak baditu ala ere batzutan ez tabaida sozialak parekoak ez duelarik asmorik azmorik, elkarrizketaren konzeptua piskabat minduada, sindikatuen aldetik, FO sindikatuak adirazidu, burrokatzen altzela zuzendaritzaren aurka bortitza izan gabe, zef deteko kideak ere ez tabaida baloratu behar zela adirazidu, eta egia erran nik bortizkeria gehiago ikusten dut enpresa buru dirudun batzuek kaxik iru mila pertsona kanporatuko dituztelarik ator urratze bat baino bortitzago da ez, naski. Gero egia da atorrak bimila behatzireun kanporatze primen balioa baldin badu, bo mini gaiztoniz berdin ez dakigu atorrak berdin biz biken baloreadu bakarrik ez da ez da inbestekoa ere ez. Eta kantu bat, bistan da lotura simple batekin, kantu bat atorentzat zebda. Boom, boom, boom. Tombe la somiz, kantuarekin, laster hitzeta putzen loretsu berguñangurekin, izanen da, fluo deitzenen alderdea haipatzeko. Tules enfan du mazite, e mem d'ailleurs, e tu seke la kolera, colère that I need aldea tombela semiz kantuarekin eta beraz hemen kantu nio bat uh, berfranzeko buru entzat atorra kendu bergizan baitute uh, langileak esu baitziren haien kontra bimila behatzireun postu desagertaraz den baititu erfranz empresak uh, ala ipatzeko haementxe eta sare sozialetan ere aipatzen baita Demichta <totra> putz, utz, wa putz. Eta Elisa angosten duna afera bat aldiz, apez batek bere koming gauta egin du. Os jakin arazi du homosexuala zela eta bikotean zela gainera Asumituz prentssari hedatuz hori eta hori egin du azkenean familiaren inguruko Biltza bezperan Polñako apezunen hitzak bategakin naagosi ditu pentsatzen den bezala. Bere helburua zen berak dionaz, jo Eta bai da bultzatzea, gai horren inguruan, azpimaratuz, gai tabu hori hautsibe erdela pezainitz, badirelako kasu hortan, funtsian izan homoseksual ala heteroseksual, eh, nitz, badira, bikote sekretuetan direnak, eta, beh, horren, ateratzeko, gai hori ateratzeko ere, ezta publikora da publikora, eh, erabakidu bere, komingauta egitea, boh. Ezekit, martxatuko den, jadanik kanporatua izan da gure apes polonesa eta beztabaidak abiatuak dira familiaren inguruan, familien oinahien inguruan, eta hori hilabete guzian iraunenduen eztabaida. ezta Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Beste gaietan estatu batuek segitzen dutela egazkinez eraso ziblatuak egiten Afganistanen bakizu eraso ziblatuak ainitza ipatzen dira uh, badoaz tegerla egitera egazkinez eta beti badakite nuntiratzen duten hiru pertsona iltzen ituzte taligusiz terroristak dira biztandena bakarrik terroristak hiltzen ituzte beraz, bainan froga hemen azken honek mugarik gabeko medikuen hospitale bat, hortz metzean zan frontiaren edo erakundearen ospitale baten gainean dute um, Afganistanen beraz. Emeretzi pertsona hildira, alta iduriz abixatuak ziren Amerikarak franziak, Sirian egiten dituen erasoak bezala funtsian, ziblatuak aldiguziz badakitelarik ere nor baden hor eta zonbat pertsona hildiren pentsa hor erakunde zago eh, Gumbat baita, mundu mailako erakunde bat, eta hori unkitua izan da, uh, pentsaz emat familia ere, gerraden boretan, unkituak diren olako era suen gaindik, baina bo, bakearen izenean berbada ere olakoak berdira hon hartu, ez dakit. Autezkunde giroan, sartuko gira gaur atxalde untan Loretsu Berguñan atxaldeon. Atxaldeon. Autezkundeak eh, abenduan izaren dira, eskualdeko Autezkundeak beraz Frantses Lugaldean, eta be artikulu batek, uh, be atentzioa piztu daut, uh, fluo do fluo deitzen den uh, alderdi do koalizio bat, lista bat, do zerrenda bat, Uh, Muntatu da uh, Eskualdeko Aoteiskunde uh, Oienzat uh, Flio Saregana idu uh, Federazio bat da Bai duri Situazia da Federazio Libertario Unitario Irekia. Baina usan unitz eh? ah, Santago Libertario eta bote eta eskundeetan presentatzen. Bai, hori da, horko kontradikziotipi bat izaiten da, behar aipatuko dugu Gainela, zerrenda, ala deitu haintzin, beste manera bat ere deitu nahi zuten, bujonu luku edo kokliko. Bai. Eh, Olako ideak eh, ere baziren, eh, Hori ere piskat bitxi bujon, bujonu luku eta egitea penxatzea jendea moituko dela, ipurdia moituko dela jendeak, fa aktivistabilak atuko dela bosa ematen, Nik uh -huh. gata uh, Eta hor uh, gainera, bon serenda hortan, hainbat uh, talde beraz uh, sartzen dira uh, denetarik. Eh, uh, et du plus qu'un match match bat. Or, uh, es, Ma, argi, bo, artikulu hortan esa ezteko ez tabizikari, iduridu pertsonifikatia dela ere bai, badira, hau bada bat berdietatik e berdeak Frantzian Bizki Sozialdemokratak direnak eta Sylvain Dussmet dena. Ba, taidoriz e ingenari da bada esaldi bat jaitzen dutena bektakoek, kolektiboak edo naizutela sozketan hartu norri izanentzen hainen aurkezlea, aurkeztuko ztena eta jakindutelarik pertsona horrek Sylvain Dussmet Bai honeke onartzen ziela holako proceçoa ebe beraz kontent ziren berataz be az, jandote, be, beraz jandute be bera izaintzela bai presidente hola fa ezagite ola, ola pachadel men un articuloak hala idazten du ituritu auch eh, ezagite neda berak eh askinian iduli idu ez aldatu bat txurtzen. Ba ba. Bido moiala ez ta hitiburu ditu holako itzen tentsuak, tentsuak, ta gaini gabekeri ikusten dira. Ba, hor hortan beraz segendatzen du artikuluak uh, badirela uh, fri partiezo uh, antolatzaile batzu Cannabisaren legalizazioaren aldeko batzu. Alderdi Pirata ere muntatu zen hauteskunde eskunde batzuetan orsut alemanyatik, ez eh, d'horizela? Maia, euparretik zen, maia. Mm. Uh, aktivista lesbian, gay, bi, transsexual batzu, ekologistak uh, ere, denak flion bilzen dira, eta Sylvain de Smet uh, famatu horif famatu. Berro berrak nahi luke fam, famatu izan, zenta koncheilari uh, zen, uh, eskualdeko koncheilari, benan uh, berdek tik kanporatu izan da eta bere elkarrizketa bat beste artikulu baten irakurtzerakoan iruri zen azkenean basuraholako frustrazio bat eta naiz historia absolutuki muntatu alderdi bat nun bera den buru eta azkenean lortzen duen Idori du bai, hartzen. Hala ba, ere irakortzen delaik artikulu hori duri e, garaian edo, ta azki zaja da bai Ak izan dela edo. Eta be, ez nola sartu den dozertako edo seujazki hogekin bat itentzien. Ogoi urtez e, izan da berdeetan eta berdeak baki guzerden beraz e, eta, eta frustrazio, frustrazio bat senditzen e, da horz eta irugagen postua aski zuela jaiten du bere artikuluan eta nola hori ere ez dakoten eman, be joan da eta ola presidente izan da beste listan. Ay, bo, bera. Ezin ditugu olako gauzekin, ezin dugu debate esakon batukan, beste be, beste prozesu batzu badira beste egi batzuetan. Nun egiazkiz libertarioek egin dituzte autu bereziak, fekusten dugu laik Kupen kupe, parte bat libertario, libertariotik eldu dira. Kup uh, ganaizu um, Ka Kataluniako alderdia. Eh? Bai, eta hor bai badela, boa, fe, aktivistak direnen entzat, galdera hainitz... Eh, pausatzeko sentazeken finean nahi bozu jendia zure helburua balimada iraultza soziala eta jendia mugitzia eta eta denak ergerekin eraikitzea beste beste jendartear jeman bat eta eh onartzea estruktura horiek nun jerarkizatuak diren eta eta sartzea hauteskundetan e, nun be, onartzen duzun e, erabakitzea bestendako e, eta horrako prozesutan sartzea eta kupen sartzen direnak, hori onartzen dute, gero egiazki zerak utxiz eh, antikapitalista direla eta, baina egia da, bada hori prozesu interes gaji, gaji, edo interes gaji bat, be, ez da nola gen, baina bada, bada, bada prozesu interes bat, ikusten delarik, azken finean, ala ere kupeko hori hamabi liku hartu ditula mm. ta, zerbait uh, ari dira gertatzen, proposamen bereziak proposatzen dituztelea, ere. Proposatu nahiz, fe, proposatu te, lau uh, pertsonen arteko gobernu bat, edo ez izaiteko buru bat bakarrik. Hori da. Eta kup uh, itortzen da egitaren, eh, hor eh, arte bakarrik bat zituzten eh, etxeak eta zen beti izan da asamlarioa, Eta bez bada or, eh, Beste gogo mota bat, dun astapenetik izan delarik eh, internazionalistak sortu zirelarik eta bazelarik beraz sozialismo hori eh, alde batetik anarkistak, bestetik komunistak, presirena botere hartu behar zela, zela botere hartzea irauntzeko dena eta bestiak zutena elburua irauntzea dena, botere hartu gabe. Aztapenetik bazen hala ere inribertarioan parte bat gaiten zina, bom, behar bat, txatu behar dugula baina ze, ez, fe, ta debate hori beti isartu da jokoan. Ea nahi den kontradikzio horiek onartu Eta, mebon, hori honartzea da zinez e, muga EPE laburgean aritzea, e, pentsatuz ziteago joanen girela hola eginez, mebon, fite izai, fite joaiteak ez du e, handak eta irankohik e, behematzen. Mm, ez duzte. Gara, gure e, iritzi hipertsonadai dira biek. Baina, <laughs> <laughs> ba, ba kochak erabak ikodu, zer biste dien, baina esktruktura horiek, ez ditugu guk sortu fe sortu sohtu dituzte, eta haien beha arabera, lega, legalitatearen inguruko gauza horiek guziak, legeak nok sortzen ditu. Siztu ditu egitarek sohtzen, behaz nahi babuzu egitaren komunitate bat sohtu, jendarte bat nun esktruktura horien araberakoa den, eta hajemanen araberakoa den horizontal ma mailan. Zer, horiek hori diote, nahi dutela erritaren, uh, erritaren eskub, erriz eman politikat, hori batik uh, sortu uida. dutela koalizio hori zerrenda hori. Bai, bai, bai, bai da, bai da. Eta aipatzen zinuen, astapenean, azkenean, bazela kontradikzio bat, hortan ere pixkat uh, bi hitz erraiteko, azkenean, uh, ikuspegi libertario batetik, haute uh, eskundetan ez lukete parte hartu behar, baina batzu aldiz, horren alde dira. Bo, da, nire ustez, da, gehiago, ez da, alde izaita, da, kontradikzio hori em, Asumitze. asumitzea, <laughs> uste dut, eh? Mm. Zenta da, berez, e, fe hori zautzei itzute, katalani bertario batzu, sekulan boza ez zutela eman, eta hasten direna boza ematen kupi, e, zenta da ba da, jende bat, hori haidena, zerbait e, aldatzen, e, e, e, bugeko, eta da kontradikzioak honartzea egiten duzula ikori. Mm kontradikzio bat dutan zirela badakizu da kupekoek badakite ere eh, bai eh bai hori ze eh, strategia eraman eta zertarako be bon ajunt kontradikzio banda orden eh ez lukete aurke sustu beher haut eskundetan adibidez be idealki eh nahi badugu jenda hori aldatu jendartea bera eh, da aldatu behak eta auteskunde estruktura hori ez nitaike gauza da egitmo guztiak aktibismoaren egitmo guztiak auteskundearen arabera egiten direla gero olakoa gertatzen direlaik autu hori egiten delaik mugimenduetan La urte guziz bau zuzeit, edo gehiago, eta la urte guziz bada bat, eta beste bat. Eta behaz, behaz, bai, azken finean, zuri mugimendu guzia, helburuak ez tira finkatuak egitagen beharren arabera eta nahien arabera. Ez da nahimen e, kontu bat, da, e, kanpoko struktura hori, struktura elitizte hori, edo, enposatua izan zaukon estruktura horiek, hautatzen du gure egitmoa. Eta hori ez da egukia, nahi bat dugu aldatu eta guk dugu behmatu behar zer hilmonai dugun eta denbora hartu behar da, nahi bada komunite, elgahekin erabaki eta, eta ikusi horun joiten giren eta eta, eta, eta gauzak sortugu gu gure ritmoa sortu behar dugu. Ez Es uh, hauteskunden eritmoan sartu gabe. Oi da. Oi da. Orena apartei uh, egunez. Fluo berendene uh, bon eta kulaiaren eritena Liego, ez ta kit uh... e duridu ala ere uh, estu estu duri cupen uh, kon para garria de hor uh, gainetik aldu den zerbait iduridu. Da nor garria itzupidaz enta hor itz, uh, itz potente batzu zure dituzte zerbait uh, Piskat eduri dina, jont uh, betiko Cine, moduko bat. Sinez garritasun guti du, hola irakobiz. Bai, bai. Ta tipo orako pertsonifikazio bat, eta hor beste gai bat da, eh? pertsonifikazioaren gaia. Haute mm, skondetan no usua gertzen dena, azkenean. Bai, eh? bai. Gero autu bat da, ere pertsonifikazioarena uh, bai, badelako itura hori berdin, gendeak uh, iago dela pertsona bati, irudi bati. Bae. Amerika Latina entenitzerabiltzen dena, bueno, naiz eta basean hori nahitu. Eh, Aktibisten batean nahi nahi du, ala ere bada simbolismo bat pertsonekin. Mm. Bona, eh, hau oh, du hori besti, besti gaibanda. Bai, hori besti zerbait da, zein taia da bon, uh, mobilizazioak ere eso eta hori ikusi izan da. Ouais. Pertsona baten kasua, aipatzea aspi maratzea eta hiena oh, yeah. identifikatzen da gehiago baztenean. Emozioak unkitzea, errazionalitatetik, beste... Bon. Beste gai bat bai, Beste gai bat <laughs> bai, ez da baidatzeko. Bo, hale, bego, beraz, gaurkoan fluo, uh, miriskar fluo guzieri, eta kuraian, beraz, uh, altiskunde hauetan, uh, ez dakit hemen gaindi, uh, gertuko den olakurik, ez dut pentsalzenpaz. Ez ez, nurtza zen gelituko da, zirben dezmeten uh, inguruan. Parisan ingurteza eguriz. Bai, ja. kusiko. Bo miriskar, loretxo. Neusetaz. Agur. Anio. puntu kom uh, web gunean atxemaren duzie, uh, artikulua interesa balinba duzie eta loturak beraz ere uh, alderdi hortaz, uh, artikulua berez ez da bereziki interes garria, baina uh, Uh, informazio guzia txamalim duzi ondutik, sekatzen uh, balimaduzia zeit eta horretarazten nautziet uh, ere, kronika hau eta emankizun osoa funtsian, itzeta putzen emankizun osoa, entzun duziela, interneten uh, ere uh, beti biara emankizunaren biara munean, berriz entzun nahi baduzia, zerbait utxegin balimaduzia, eta berriz apreciatu balimaduzia ere, berriz entzuteko gishan. Euskaliratiak Puntu eus webgunean atzumenduzie hori dena. Zerbista putut hutsi Iraziapi itzi hit. Eta laster er, uh, berrien ondotik iditziaren tartea izanen da. Simun itur altelankideari ura aipatuko dauku berak. Eta aldiz gure gomita gaur uh, teknikari bat, errobi eh, errielkargoko teknikariaden bertiolo egi gurekin izanen da. Seigaren aldikotz aurten ere bekak edo diru laguntzak proposatzen dituzte. Euskara ikasi nahi dute nei. Euskara landu nahi dute nahi uh, eta beti uh, ustaritze eta itsasuko gau eskolei uh, lotuak diren e, edo langilei uh, beraz eskaintzen dituzte beka horiek eta mailaren arabera azkinean uh, prezioak aldatzen dira setasun guziak berak emanen dauzkigu seiak uh, laurden gutitan bertiolo egi ramezara gure gomita izanen da baina hementuz uh, bostak eterdi dira Euskali rati etan berrien tenorea zurekilan Bernadette Argain. Hoita emeetzi urteko bilbotar emazte bat bizkaiko erandioko etxe batean hila hatxe mandute goizean bortizkeria markak bazituen bere bizi lagunaren ondotik dabila horai erzaintza eta ez dute o no kausitu. Erfranz egazkin konpainian zuzendaritzak sekulako morristekoak egitekoak ditu 2002 bat lan postu galtzei zeiten alitaizke, langileak kesatu dira goizian nagusien kontra horren berri eman dutelariik eta hauek IESKA joan behar izan dute enpresa komitetik morriste horiek miarritzeko aire portua ere hunkitzena lukete. Aturi Euskal Kosta irielkarguaren ere moan hauzo batzu sustatu behar lita izkeela, hirik intza da, bai mobek eta Santakurutze hochtan sartuko dira. Klima aldaketaz mugaz gaindiko elkartruke eta elkarlana bultzatzeko jedearekin, bihar eta hastezkenean uinak kongresoa iraganenda irunen mugaz gaindiko hau zientzialarien administrazioen eta enpresen harteko topalekua izanenda Espainia eta nazioarteko harteko hogoibat izlarri baino gehiago bilduko ditu horrek. Xabier Diaz, iratze der Euskaltsaina olerkaria omen dute biakoitzean Donian Eloi hitzaldi olerki irakurketa ekindituzte eta horai karikabatek ere bere izena ekariko du. Garaziko alternatiba egunetik zuzeneko emankizuna eskainiko dugu igande huntan goizeko amekaketerditaik eguerri terdiak arte. Bizirik emankizuneko laguntzaileekin batera, garaziko merkatutik zuzenean izanen gira. Antolatzaile parte hartzale herritarrak gurekin izanen ditugu. Garaziko alternatiba egunetik zuzeneko emankizuna horiaren amekan goizeko amekaketerditarik eguerri terditara Euskaliratietan. Badok amalau kantagintzari behako bat Badok amalau pantzis bidarteak eskaini emankizuna hilabeteko lehen ostegunez gaueko behatsietan Badok amalau uskal irratietan Hola Martín Lagarde Sagna Ez bata ez bestianik itzi mando Aztehuntako, utsumandokan siahlesbide geniek ahtsa ingoako histegiaz solaz eginen deiku. Nen zutenituen koztalian bat zela ania itxasun eta ania zen lo muso dazte bat mutila nahiten zuena. Aña, eta bestalian ere bai, erreteko... Eh? Sehi bezala, Konxita bezala, no no Lora Xuxa. Lioa dela eta Jose Antonio azpiazuk haipatuko da iku nula merkantziako gizonaak Lioaen lantzen haizien emazten gibeletik basuatzala. Merkatariek ibiltzen ziren Lioa lantzen zuten emakumeen atzetik. Hakiten zuten pieza fina egiten haiziala denak e, asintzeren pieza hori nire izaltzen baiadzu, hainbeste errodein dugu Josu Martinezek aldiz, basauriko kartzelatik ihes egiteko planak adosten hasi zila Yuskal Presoak. Teliatura igo behar eta handik ongi tenkatu goztean, Gure gerrikoetatik zintzilik, kalera irristatuko ginen, kablean zehar. Utsumandoka, utskali iratietan, aste hartez, arra txaldeko zazpietan, araheda aztizkenaekin arestiko lau honetan. Itz eta putz, itz eta ョ zeeta itzeeta itzeeta bo Eta bai, hitz eta putzemankizunean zizte, prentsaz, pundu bat egiteko tenorea eta behriaren webgunean. Horain txetan, aipatzen zuen Gaia Nagushi, erandion hilik atse manduten emaztea, ipagai, eta bereziki hemen konfirmatze bat, genero indarkeria kasu bat dela bai ez tatu du emakundek. Gaur goizaldean atse mandute uh, ertzainek, beraz gorpua, indarkeria zantzuekin, familiak emana zuenaren haren desagertzearen abisua eta bikotekidearen bila uh, dabil oraindik polizia ereakzioak mobilizazioak horra gertzen dira berrian, prebentzio neurriak bultzatzea du ehatxe bilduka dibidez emezortzi labeteko presonegiz zigora bikotekidearen alaba iltzea gatik mobilizazioak ere protestara deitu dute biharko erandion eta etziko hiribu Uruetan, horrez uh, gain uh, informazio gehi-garri bat ere, bi gazte atxilotu gazte izen, bi kote kideak jotzea egotzita, hori beraz berria puntu .eu eusen. Eta sindikatuen harteko estabaida eta salaketabat hemen. Ela sindikatuak salatu e, du urreteko eta Komision Obreraseko zenbait liberatuk. Nafarroako gobernutik jasotzen zutela soldata. Sindikatu batenak diren berezko lanak egitegatik Nafarroako enplegu zerbitzuaren bitartez. Hor daitzen zietela salatu dute. Beraz, elako uh, kideak hori uh, Nafarroan, eta aldiz, labek gibelalderen dimisioa eskatu du uh, lab sindikatuak. Beraz, adegiko buruak gazten egoeraz egindako adierazpenak salatzeko. Labek elkarretaratzea egin nendu hostegunean, uh, patrola, patronalaren egoitzaren aintzinean, eta ernai gazten antolakundeak ere parte hartuko du protestan, Uh, adegik zer ejan zuen, beraz, gure gazteek bizitza oso erosoa dute denetarik emaiten diegun familietan bizi dira. Ipare Euskal Herriko Itzan irakurtzen aldituzien bat elkarrizketa, alde batetik uh, Benito Lertsundiren elkarrizketa irakurgai duzie, ipar, e, e, ipar aldeko itza.info, edota Eramun Negeluaren kantariaren uh, ibilbidea, hemen ere irakurgai. Ipare Kaseta puntu eusen adikzioaz mintzatzen gara Norbaitek portaeran arazoa duenean. Hau da beraz titulu nagusiaten hori hontan kaseta puntu eusen. Eta bestalde... Uh bira soxo bai aipatdu duguna berrietan jarrain joen astaren bihurtetik baino eh, topaketa kanturatzen bait dira miarritzen urriaren 2 bukatu ziren mintzaldi parte hartzaileak toksikomania hepatitisaz eta ihesha osoan hartu zuten Eta behor, elkarrizketa bat proposatzen du kaseta puntu eusek. Morriz Demateizekin, bera Grenobleko ospitalean adikzio xailburua da. Eta beraz or, uh, adikzioaren arteko loturaz zein den esplikatzen du. Elkarrizketa, untan, Euskal Monetako geita margarren aldagunea estrenatu du. Angeloko Miamzel Ostatuan, estrena ofizial bat beraz egin dute, iruditan agertzen da hemen kazetan, Eta hiperescolariko Herriko enpresak chaque herri el carte herri arteco barcatou alde près chaque buruak de la semana da komertzio uh, eta merkatal Gambarako buruak Mediabazken aldiz kultura eta sasoi kulturala Aipagai Ego lapurdiko uh, elkargoaren egitarawa abian baita Eta uh, best alde uh, Donostian egin den manifestazioa ere Aipagai Milaka pertsona bakearen alde eta erabakia aldarrikatzeko EH bai eta EH bilduk deitu manifestazioa beraz Aipagai hemen Eta Luis Sepulveda ere idazlea hor joren asteburuan buruan miarritzen, bilduma bat hemen media bazken. Eta Zudoestekin bukatzeko itzulino, hau uh, Air France Aipagai, uh, iruditan agertzen da beraz, uh, Air Franceeko buru bat, eshibi eh, baten gainetik pasatzen, atorra urraturik, eta uh, galdera hau egiten du Zudoestek uh, um, barkatu. Ze, arriskatzen dute manifestariek, bortitzak izan diren manifestari horiek. Eta, ben, ondotik kronologia bat proposatzen dozu duestek, ze, bortizkeria mota izan direner franzen, azken orteetako mugimenduetan, baita beste greba mugimenduetan. Ere, orten bego prentxaren aldetik, goazen orain eintzina, iritziaren tenore zurekin simonitur haltu. Agur. Egingo gogeia hurra dateke. Ba, me ez duk aktualizatien ez, hoi? Eho, nik diat haitatzen, eh? Beaz, bon. Gaurko geia hurra dateke. Hurra! Wow! Ez, alaitar zun guti aldihuntan. Ondo joetan pü, ben alehenik uren garantzia oroitaz dezagun. Susiri batekin beste planeta edo izarbeleta juiten jelaik zerrik ertzen di elehen bizi. Ean hurra baden, ara ez? Heben bezalako bizia posible izaiteko, hurra baitez padakoa baita. Bestaldeen lurrain hiula ordenak hochtaz osatuik dia. Gue korpitzae bai, bez, ez da dauzentako. Froga zenbaki zunbait emaitez. Odolan ehuneko latano geita bi, pumon edo bidiketan latano geita hamar, eta birmunan ehuneko latano geita mabi, urez osatuik dia. Hale horroitaz dezagun adinan haintzinatziekin, gue hurreina txipitzen dela. Hoikoro kantitate sola sakzien, bena guai kalitatea sargitian. Mazaru Emoto, Japoniako ikerlai famatuena inalabea, hurra unibertsuain harimada. Eta frogatu du hurrak memoia bazila. Ez ez, ez di hastakeiak. Eta ikerlai ofizialeke onartu die. Guai arte errandako ikin erranda ikin erranda ikin... Ipipip! Hura geota txarago dela itortu behar. Aluminio geota habu atzamaiten die edatendugun hortan. Jara da, bestalde, janai edo bestek ilan, aluminioma haize habo egen stendugula. Benagaizada, urinden aluminioma dela haize tenik sartzen goe baitan. Edatean behaz. Txin -txin, txin, da fleulu. Ez, begilagun beharrik ez baita, begien zabaltzeko. Badakizie bularen minbizia, esterilitatia eta alzaim horrentzat, aluminioma dela nagusia. Beaz, uxka zeraiten den bezala, txin beno, sieno xagarriai. Eta zure euagaarriri ere Simonbonitzsu galt Mil esker uh, zure iritzia hemen beraz uh, ura aipagai uh, uraren babesa ere aipatzeko aitaera ondoko aldi baten berdin ideia bat. ta laster gurekin izalen dugu bertiolo egi uh, ego bi hergi elkargoko teknikariarekin aipatuko dugu. Uh, urtero eskaintzen den diru laguntza edo beka euskara ikasteko uh, naiarekin indiren langi leheri eta emengo bistan leheri Aipatuko dugu hori laster, bainan musikaz uh, pundu bat uh, argian aipagaiak restitu taipatu bainan ten oreuntan adibidez gai intezgarri bat baduzie portugali buruz ere, troikaren ikazle txintxoena ote da galerazko ikurra egiten du argiak uh, centroeskuineko koalizioak irabaziditu portugaleko bosak, bainan ez lortu geiengoa, alderdi sozialista gelitu da bigarren abstenzio handia aldiz izan da, eunekobroita bostekoa eta bestalde uh, garazin izanenden alternativa azte buru untan Susan George, euskalirian izanenda uh, eta hor beraz argian irakurgei duziena ere analista politiko eta filosofoari buruzko uh, mesua eta aldiz uh, lucha, uh, behi su kolejne ura Simun, lotura simple bat eginez, aktualitatean baita, malerushki. Lura musika taldea pausan sartzen da, Inigo muguruza taldeko kidearen eritasuna gatik Lura musika taldeak gero arte, randu entzuleai gandean Facebooken mesu bat uh, idatziz. Taldeko kidea den Inigo mugurusari di, di, diagnostikatu dioten esklerosi anizkoi Hitzak derrigortu baitu taldea kontzertuak gelditzea, taldekideak ortatu delirion tremenz. Negugoriak roxeripiau edota xagarroi taldeetan aritu uh, izan dena orain arte. Beraz hor, pausan xartu beharrak eta hemen tse beraz proposatzen hau ziet lura enzutea, eta horreitarazi zere gure webgunean ibiltzenan ziztela nahibaiek kantu bat entzun hemen eta entzun dituzienak berriz entzuteko gunea Irekia da usaian bezala Euskalgatzeak puntu euen Nire ora Fne kantuarekin disko batatera begi zutenoen urtean eta erjamezal aktualitatean da luja uh, berri honekin musika taldea Eennaldi batean sartzen da taldekokira den inigo muguru sari diaakgnokatu baiti hoote heritasun bat eskleroosi anizkoitza gero arte beraz ergaiten taldeak mezu baten bidez bere Facebookean bostak eta begeita zortzi dira aldiz orain segitzen dugu gureegomen kin Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara Arantza airedearekin Euskalrratietan. Etago bi egi elkargoak diru laguntza bat eskaintzen du urtero egiten du eskaintza hau bere luggalaldeko biztanleak euskara ikas dezaten gurekin dugubertioolo egi teknikari atsaldean. Bai atsaldean zuri ientza. Seigarren aldia da, beraz, beka hori eh, eskaintzen dela, edo zati bat, eh, azkenean, Euskara ikasteko, eh, sei hor, eh, nox, eh, sartu da, beka horretan, azkenean, diru laguntza horren hartzen. Eh, Habe, hor, sartu dienak lehen, lehenik dira errobilu galdeko biztanleak. Ara, horien zatina da, lehi balzo, beka eskaintza hori. Eta horrientzataina da, e, itxasuko uteritzeko gau eskola, gau eskola, gau eskota badira. Lehen-lehenik horiendako da. Eta beraz, e, norendako inaden ere da, e, beka horren eskuratzeko, batira baldintza batzun, eguazzo. Aztapenera berriz itzultzeko, uh, zait, dola sei urte abiatu zelarik uh, beka hori zergatik egintzen? Zergatik egintzen, bon, lehemiziko, nehi baso, lehemiziko, hidu urteetan, uh, errobi herrielkarguak, eta euskararen erakunde publikoak, ni oso e, dispozitibo hori e, bidean ezagizutan enxe guglisa, eta bon, etzen ergo biherien kaguan baizik, baina siberuan ere zen. Hori zen, ebasu du galdeko laguntzeko, euskara ikasten, e, biztale hoitan, bon, anitzek bat uste nore ekan urteko irabazien e, mugiz batzu, eta bon, lehen lehenik horien zen, Kureia emeiteko eta laguntza ikasteko. bat bultzatzeko azkenean ere? Bistan dena. Bada bere zitazun bat, beka orgen zat, uh, eman dezagun uh, pertsona batek nahi duela Euskara ikasi, depenitzen du, ze mailaduen Euskaran eta orgen arabera portzentaiak badira eguneko behoitamagetik laroitamagera sartzen da. Hori da. Hori bon, izahegi ginen pon duen aste, aste, aste penitin. Egozue lehemiziko urtetik hasi izan hori, baldintza hori. Uh, Eman desan uh, lehemiziko urtean den ikarzele batek. Uh, ukaiten zen uh, aekari pagatzen duenaren egunetek. Uh, Egoita maha. So, um, Zau batzen, batzen duen uh, erdia eskuratzen zuen. Eta gero urte batetik besterat. Uh, Diru lakontza hori. E, hemen joaten den, men emendezan bigarren urtean den batek, unkituko du egunetak eta e, hirurgoia, eta bar, hirurgarren urtean den batek unkituko du egunetak e, hirurgoita jamar, eta bolgarren urtean den batek unkituko du e, egunetak lobetan horita jamariko diruakontza. Hora hori da, nahi bazu, jendea, jendea, jendearen motu batzeko, mm haitzena -hmm. e, joateko motu batzeko eta, bon, jarra. Hori mm. zinezko bon diru laguntza bata eta bon mutibazioane zinezko laguntza bat diendek segite eta eskara ikastek. Urte batean loartzen bada diru laguntza hori, ondoko urtean uh, ukaiten da ere automatikoki segitzen bada? Eus, bateraz, bateraz, bateraz, badira, baldintzak. Eman dezen, uh, izen amaiten duen uh, ikasire batek ez da bate egana, urte bukaren laguntza hori ukanen duela. Laguntza horren eskurazeko behardu mehesi nahi zen behar ditu oteko uh, kurtsuetaik ehuneetaik lauetan horietan gutienik heek parte hartu baldintza hori bada alainan berdu ah, kurtsuetan parte harturi seu da. Zenbat pertsona bat dira beraz zutero gutxi gora bera, lo, bera euh, parte hartzen duten aur? Eenbat uh, galdegile, beka galdegile, Guti gora bera uh, joten da eman izan du urogeita haabost galdegideetatik galde eta bergeita haabost eta atholla. De depende izan du urtiak. leheniziko irrugtetan beka bazu nola i bekako arteak nahi badzu zabal bon, zabalakiki jakia zi nahi bazu uh, horen eskuratzeko di diru, diru lagotza ho eskurattzeko em no legan batzen, esan balinza bat izan, itxasuko eta ustaitzeko go eskuletan eh um, aiza eta urteko irabaziak ne ibazu maila bateko axident. hori irispidet batzen ibazu eta gerotik beste hiru um, urte hiru urte horien on lutin ibazu em Epek, nahi behar zu, bon, egitzen du, nahi behar zu, urte, horitan eta 60 xart, dinar laguntzen ditu, mena gerdoztik emeke emeke, epek, nahi bere parte hartzean, nahi behar zu, mugitzen du, hori normal da, eta errobek eh, bere parte hartzea, hartzea gerdo eta gehio ahonditzen du, eta beraz, 2008-ean, eh, eh, ordean agertu ziren, beste bi baremo, nahi behar galdegile behri entzat zienak, lehemiiteko zen eta sosial mailako irizpide bat zen, eta biherren zen e, lanbide e, zer handako zen, e, irizpide handako zen. Eta e, Astapenia hara, arstapenia lehemiiteko idu uhtuetan, edekia zen, eta gero e, uhteko irabaz in hori apaldu du eta behazoari eh, galdegile gutio izaeta aldea baizik. Mm -hmm. ikasle gutxi hori eta eman da eta hori eh, be galdiguru gutza hori. Azkenean hor egobi egia elkargoak implikatzen da euskararen aldeko lan hortan dirua emaiten du hortan augekondu bat bada. Hor uh, rez gain zer beste pausu egiten ari da Erobi euskara politika mailan hizkuntza politikarekiko. Bagin nuke beste xere bat, Horiletak egon, jakin dugu, bon, foruan urte gozi ez emengo erhobitik e, eta gende e, handenabalio dotan dena forurat euskaraz nikasteat. Eta foruan egon e, urte osoko e, ikastali bata ebazo, eta gendeak e, e, hilabetekan sartzen dira, mande zan bohilean sartzen dienak dira e, zera maila, maila apal-apalena dutena eta Ilabetetek, ilabete batetik besteran, ebazo, um, sartzen dien jendek uh, dute, ebazo, mailak dira eta azkajagoa. Eman lezuan, uh, ikaskaldi horrek irauten du buruletik ikainerat. Hala. eta guk nahi ginoke, bon euh, zerbait antulatu horriburuz, forduko etxastaldi uh, horriburuz eta ikusiko, bon, mementeko bon, antulatzen egin gira, maikusko du, eta aldun orteko zerbait prestizaren duunez, mm -hmm. eta egian bai. Badoz. Eta bukatzeko horberdin errobi erri elkarguak beraz, joitaraziz, dirula guntza bat eskaintzen duela, bere lujaldeko biztanleak euskara ikas dezaten, nola egiten da izena emaiteko? Txortena batzu ezagia diran ebatzu e, lujaldeko bi gau eskoletan, behaz txorten horiek eta hartzen aldia itxasuko gau edo uztaitzeko gau eskolan, edo, gau eskolan. E, txorten horiek hartzen aldia ere errobi herri hilkagoan, Ha? Edo beste naz e-mailez edo webgunean badira ere kagazaldirak e, herbi deguntan www.ehobi.fr Beaz eta webgune hozta joanez e, txosten hori hartzala Edo beste naz eko eskoletan edo Ehobi erri elkarkoan mm -hmm. Ados Bertiolo egi erran bezala Ehobi erri elkarkoko langilea gurekin ginoen milezker gurekin egonik? Bai, milezker zuri rentxa eta besta aste. Itz eta putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, obskaliratietan. <gülüyor> garaziko alternatiba egunetik, zuzeneko eman kizuna eskainiko dugu igande huntan goizeko amekaketerditaik eguerreterdiak arte. Bizirik eman kizuneko laguntzaileekin batera, garaziko merkatutik zuzenean izanen gira. Antolatzaile parte hartzale, herritarrak gurekin izanen ditugu. Garaziko alternatiba egunetik zuzeneko eman kizuna horiaren amekan goizeko amekaketerditarik eguer diterditara Euskal Iratietan. Utsa taldeak ere disko berria ateratzen du hemen amnesia kantua. Euskal Iratietan Memoriatik <gülsor> ezabatu Inoiz gertatu s bikotea menesia kantoarekin eta diskoa berri zenarekin ere, atelatzeko asmoa dute eta be crowdfunding kampaina bat abiatu dute, horiek ere karena.eu gunean ere, zuen diskoa manatzenan luzie, jadanik, hain zinetik eta hola beraz, laguntza bat ekarri! Muzik Eta horrekin agurtzen zaituztetnik, bi garte hitzzordua hitz etaputzen usaai bezala bostak eta seiak artean, Martin Kixo gurekin izaren da bihar nundik zuzenean begira momentuz ez dakiitz biharrikusiko seiak euskal igatzetan.